Майя зрозуміла, що настав момент, за яким вона плакала, коли слухала Марі Лафоре, коли думала про Львів, і від її рішення залежить усе.